Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in Amma ba'd Ba'da yakhmidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala salam, salam. na salamu Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Pamoja kutakia radhi na sahaba wake. Kiwa leo tuko katika usiku huu wa mwezi 14 mwezi wa Safar mwezi wa pili katika mwaka huu 1447 Hijiria niendelezo wa risala yetu ad-da'watu ila llahi wa khalaqud du'at risala ambayo mwandishi wa risala hii asy-syekhul al al alama Abd al-Aziz ibn ta'ala ibn bado tuko katika utangulizi wa yale ambayo ameandika رحمه الله kunako jambo hili la da'wa katika kikao chetu cha mwisho cha tarehe moja mwezi wa Safar tulikuwa tumezungumza yale ambayo waliyabeba maswahaba allahu ta'ala Anhum katika maana ya dawa hii baada ya kufa mtume صلى الله wa وسلم kwa baada ya kufariki mtume صلى الله wa وسلم dawa iliendelea zilifanyika juhudi kubwa za masahaba Allahu ta'ala anhum wakafanya futuhat katika miji na mataifa mbalimbali mbali, ikawa dini Allah imeenea, na mpaka leo tuko katika dini hii ya Uislamu ikiwa wanaurithiana kitoka zamahizi hizi atakayokuja hapa atasimamia dini hii na haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotaja kwamba manabii hawarithiwi mali wala chochote kile sipokuwa wanarithiwa elimu na akawataja wanachuoni kwamba ni warathatul kwamba ni warithi wa manabii. Kwa hiyo alichokirithi kwa manabii ni elimu. Na vilevile tunathibitisha katika maneno ya Abi Hurairah radhiallahu ta'ala anhu. Alipopita Abi Horaira siku moja katika soko. Akawakuta watu sokoni na biashara zao. Akawaambia mna nini ni kwamba mko hapa na hali ya kuwa huko mirathi ya mtume sallallahu alayhi wasallam Inagawanwa watu wagawana mirathi ya mtume sallallahu alayhi wasallam ninyi imebaki ya mko humu wakamwambia ni wapi huko inakapatikana hiyo mirathi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam Abu Hurairah kaudia msikitini kasimama kuangalizia mali zao wakaondoka walipoenda wakarudi wakarudi akamwambia Abu Huraira. leo mmedanganya kama watle ametuambia huko mirathi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ina lakini hatujakuta chochote ambako anagawana katika mirathi ya Mtume sallallahu الله wa وسلم. Kwaambia je, hivi huko hamjakuta watu? ambao wapo msikitini. Kasema hapana tumekuta tumekuta watu wamekaa na wanafundishana mambo mbalimbali, wanosoma hadithi kwa hiyo tumekuta watu lakini hatujakuta wanachogawana. Wakwambia hiyo ndio mirathi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kile mlikikuta msikitini wanasomeshana watu kitabu cha Allah, wanaelekezana kuna kwa za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hiyo ndio mirathi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo haya ndi baadhi ya ngumza Abu Huraira, kuthibitisha kwamba walichoacha na nabii sio mali au walichoacha mtume wetu Muhammad sallallahu wa wasallam na watu wakigawane wapeane ni elimu wakasahau kwamba mtume sallallahu wa wasallam hakuwa amemiliki mali wala hakuwa amemiliki vitu vingi ambavyo wangegawana waislamu katika umao huo za mazake baada ya kufariki yeye sallallahu alaihi wasallam wamirathi hii Ndiyo ambayo imebakia anaondoka huyu anakuja huyu kwa baada ya masahaba allahu ta'ala anhum walifuatia mataabi' nao vile vile wakaweza kurifishana kitoka huyu mfundisha huyu kamsomesha huyu Ndiyo maisha yakaendelea na leo dini kafika mpaka mbali maporini kule mbako naweza kadhadia kwamba hakuna uislamu nafika na kutana watu wanatoa dhana wanasali wanamcha Mola wa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume hayupo miaka mingi na masahaba hawapo lakini hi dini ndivo ndivo huu ni katika muujiza wa Qurani amboni wa milele kama alivyosema msemaji jaa an nabiyyu nabiy ayati fansarat wajitana bikitabi ghaira munsarb ayatuhu kullama talal limda judd. Yuzayinuhuna ala jamali atiq wa kwamba wamekuja manabii bi ayati kwa aya kwa maana kwa miujiza mbalimbali walipoondoka manabii hao na miujiza yao ikaondoka Isa alayhi salam alikuwa na miujiza yake Musa alayhi salam alikuwa na miujiza yake wewe baada ya kufa wao ile miujiza ambayo walikuwa nayo haikuendelea lakini kasema kwamba we Muhammad kwamba na muujiza haya ambazo mujiza mbao si wenye kuisha kila unapopita muda mujiza huu muujiza huu kwa uzuri wa habari za kale na vile vile habari za sasa na zinazoendelea nacho ni kitabu cha Allah Subhana wa ta'ala ni chenye kuendelea baada ya kufariki mtume sallallahu alayhi wasallam watu wasomeshana na kitabu cha Allah waelekezana katika sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam lakini tujue kwamba kila jambo nizuri kila kitu ambacho ya thamani Hakikosi misukosuko. Hakikosi matatizo ambayo Yatakiandama ndama. hiyo Uislamu huu pamoja na uzuri wa Uislamu na mazuri yaliyo ndani ya Uislamu walikutana nayo masahaba hata yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam na maudhi na kero na mamu mbalimbali ambayo yana waudhi lakini tume sallallahu alayhi wa sallam aliweza kusubiri hivyo hivyo masahaba allahu ta'ala anhum nawa walikutana na mambo mbalimbali pamoja na hayo ambayo walikutana nayo masahaba allahu ta'ala anhum wakawa wakavumilia na wakao na subira Wakikumbuka alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika da'wa hii ya dini hii mambo ambayo walishuhudia wakiwa pamoja na Mtume sallallahu wa wasallam na wao wakaweza kuwa na subira kwa hiyo leo ndiko tutakaangalia sahaba ala da'wati da ila Allah si jamaa sahaba ta'ala anhum juu ya da'wa kualingania watu katika kudiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yosubiri ya masahaba juu ya da'wa masahaba walianza kazi ambayo alikuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam wao hiyo katika kazi hiyo aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam lazima na wao waudhiwe na wakere na wapate sukosoko wa hiyo taangalia walifanyaje baada yale ayo walikutana nayo katika kazi hii ya da'wa walifanyaje masahaba allahu ta'ala anhum wasabala dhalika sabran azima wakasubiri masahabi Allah ta'ala anhum juu ya hilo subira kubwa wasabaru ala dhalika sabran azima walisubiri subira iliyo kubwa wajahadu fillahi jihadan kabira allahu anhum wardahu na walipambana masahaba walithana masahaba katika dini hii ya Allah subhana wa ta'ala kubwa Allah awe nao ridhi wao Allah Subhanahu wa Ta'ala hi mahali ya masahaba na hivyo ndivyo ilivyo katika hilo ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaridhia masahaba ndivyo wao wakaridhika kwa yale aliwaridhia Allah Subhanahu wa Ta'ala kama alivyotaja Allah amewaridhia ansari na muhajirin haw radhiyallahu anhum wa radhu anhum sasa hivi leo sisi wote kila tunapotaja tukimtaja sahaba twasema radhi Allahu anhu kwa nini Allah kawaridhia basi na sisi tunayasema yale ambayo ameyataja Allah subhana wa ta'ala Wema sahaba waliweza kupambana katika dini hii kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam na hata baada ya kufariki Mtume sallallahu wa wasallam angalia Abu Bakar Siddiq Allahu ta'ala anhu alipofariki Mtume sallallahu wa wasallam kuna watu ambao waliritaji wali na kuna watu ambao wakazuia zaka akawa Abu Bakar ameandaa jeshi la kwenda kupambana na wale ambao wamezuia zaka walipokuwa wakitoa zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam wakarudi nyuma baada ya kufa Mtume sallallahu wa wasallam akiwa katika hali hiyo Bu Bakari Allahu ta'ala anhu na Umar kwambia utapigaje au watu ambao tayari ni waislamu kwa jambo hilo kwambia siwezi nikaacha jambo ambalo lilikuwa likifanyika mazama za Mtume sallallahu alaihi wasallam bali aliweza kuanda jeshi ikuendeleza jeshi ambalo alilianda Mtume sallallahu alaihi wasallam haakurudi nyuma hapo baka as allahu ta'ala anhu Wao hiyo walipambana kwa ajili ya Allah na Allah akawaridhia وتبعهم على ذلك ائمه الهدا من التابعين واتباع التابعين من العرب وغير العرب ساروا في هذا السبيل نسي هو تو ولي وفطاءو فيك النيهو جوي الجانب هيلو ambao ni waongofu min tabiin katika mataabi' waliweza ya masahaba katika da'wa wakaweza kuyalingania yale walikuwa na masahaba Allahu ta'ala anhum na vile vile a'imma min atiba' tabiin na a'imma vile vile katika wafuasi wa mataabi' Kwa hiyo kuna wale kibare tabi'in na wataabi'in Allahu ta'ala anhum. Kwa hiyo hawa wote hawa wakapambana min al-arab wa ghayr al katika wa arabu na wasiokuwa arabu wote wakasimama katika dini. Dio maana tunasema kwamba dini hii haikuwa ni dini ya wa arabu. Unaona ambao si arabu na tukiwataja miongoni mwa hao katika wazama hizi ambazo Alikuwepo kipindi kimoja na Shaykh Ibn Baz rahimahullah ali alama Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala si mwarabu lakini leo Akasi tunaswali tabu yake tunamtaja kwa yale aliyokuwa nayo kuonyesha kwamba dini hii haikuwa ni warabu kila mtu ambaye amepambana na ndivyo ulivyo Uislamu haukubagua mtu kwa sababu ya rangi ya utaifa fulani Sheikh rahimahullahu taala yesi mwarabu lakini kasimama na kuyafanya yale waliokuwa nao masahaba allahu taala ana na wengineo katika aimmatul huda wanasema saru walifuata fi hadha sabili kwa maana walipita katika njia hii waliokuwa nao masahaba radhiyallahu ta'ala anhu sabilu dawa Njiya ya da'wa ila Allah azza wa jalla njia ya da'wa kulingania watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala hawa ني ائمه وليوفات الصحابه رضي الله تعالى عنهم تحمل التابعين ومن بعدهم الامانه ومن بعدهم خبيبه قوا مساحبه تابعين نا ولى وليكون nao الامانه والدعوه الله متابع نواله ambao wamekuja baada yao amana ya da'wa kulingania watu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala tahammalu a'ba'aha wa ada wa atwal amana wa fil jihad fi sabilillah wa qital man kharaj ad dinihi wa an sabilihi masahaba radhiyallahu matabi'i wao bil dhile walibeba amaana hi ni nzito neno aaba kwa maana kitu ambacho ni ambacho tena kizito alafu kinataabu. Aba ni thaqilun taab au mtu kujitoa katika roho yake, nafsi yake kwa ajili ya jambo zito na gumu. Wao waliweza kubeba amana hii au wakabeba jambo hili zito? Jambo ambalo lina linataabu, sio jepesi. Jambo la da'wa ni jambo gumu lahitaji moyo na subira ya hali ya juu wao mataabi'i nao rahimahumullahu taala wa a'imma na wao vile vile waliweza kubeba jambo hili athqil jambo zito ambalo waliweza kubeba wao na wakatekeleza amana pamoja na ukweli na subira ndivyo walivyofanya mataabi'i wakabeba jambo hili zito kiwa ni amana hii na wakawa kweli katika hilo na wakawa na subira ya jambo hilo na wakawa na ikhlas katika kupigania kupigana katika njia au katika dini ya Allah wal ikhlas fil jihad fi sabilillah na kuwa na ikhlas katika kupigania au katika njia hii ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wao kila jambo lenye kupata mafanikio lazima liwe na ikhlas. Ikosekana ikhlas matokeo yake na faida yake inakuwa ni hakuna. Ukianzisha jambo si kwa Allah utafeli hata kusoma kama we wasoma si kwa ajili ya Allah wasoma kwamba yuqalu aweze kusemwa kwamba usitakuwa kwamba yeye ni kari yeye ni kadha basi jua utafeli wewe khulasa ni kitu ambacho takikana amali ya mtu ikiwa lazima, ni nzuri lazima awe ni khulasa na mfano khulasa iko mingi kwa yule ambayo hafanyi kwa ajili ya Allah anapata hasara Hadithi, tumis, wa hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi ya dhuraira allahu ta'ala anhu na wengine wao waepoke hadithi hii ya mtume sallallahu alayhi wasallam ikizungumza mwisho wa mtu ambaye hajafanya matendo kwa ajili ya Allah subhana wa ta'ala meanza kumzungumza mtu ambaye amepigana katika jihadi Atakuja kulizo siku ya kiyama kwa nani Kasema Lipigana kwa ajili yako ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nipigana neno lako Allah liwe la juu. Ataambiwa umesema uongo. Wewe umepigana ili isemekane kwamba wewe ni hodari. Wakadi Kila qila. Na ili isemekane kwamba fulani hodari kwa maana alipigana kweli lakini hakupigana kwa ajili ya Allah na vile vile kuna mtu ambaye akatoa mali yake atakujawaambiwa kwa umetoa mali zako kasani umetoa kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala ataambiwa wewe umesema uongo haujatoa mali zako kwa ajili ya Allah umetoa isemekane kwamba fulani neni nimtoaji na hili limeshasemekana ni hasara wao wote hawatapuruza na kuchomwa motoni kwa sababu ya nini imekosekana kwa ihlas na mtu mwingine ambaye amejifunza elimu na akasoma Qurani kitabu cha Allah akakisoma na akkihifadhi na kakifahamu ipasavyo na evile vile vile yataulizwa kwa nini ya umesoma Qurani na ukajifunza elimu utasema nimejifunza naumesoma qurani kwa ajili yako ya allah subhanahu wa ta'ala atambiwa kadhaba unasema uongo wewe umejifunza qurani liikalu qari'um wa ta'allamta liilmi liikalu alim wa kadhi umejifunza elimu vile vile yosemekane kwamba wewe ni msomi na haya yote haya yameshasemekana kwa hiyo huyu naye ataburuzwa na kurushwa kule motoni nini imekosekana ikhlas imekosekana sidik ukweli katika yale wanayafanya kinachoonekana na kilicho kwa moyoni ni vitu vini tofauti sasa hivi hawa a'imma Ndiyo maana tukiwataja twasema radhiyallahu anhum kan sahaba kwa yale waliyafanya na vile vile a'imma ambao elimu yao ndani yao kulikuwa ni ikhlas utajo wao endelea elimu yao vitabu vyao watu wapenda kusoma kwa sababu ya nini Waliasisi kwa, kwa ikhlas ndivyo inavyotakikana kwamba kila mtu anapofanya kitendo akifanya kwa ikhilasi ukifanya jambo ambalo halina ikhilasi siku zote kwamba mwisho wake sio mzuri hata hapa duniani ukianzisha jambo liosemekane e, usemekane na watu kama huo ni au umefany sisi jambo ambalo hujalia sisi kwa takwa na ikilasi haliwezi kadumu kwa sababu hakuna ikhlasi na likidom vile vile kwa Allah inapata hasara kwa sababu hujatengeneza mazingira ya kutaka wajihulla Umeteka kwamba fanye jambo ili isemekane kwa watu na watu wako hiviwe, baadhi yao mtu akifanya jambo anataka sifiwe na watu Wefanya kwa ajili ya Allah hata usiposifiwa mtu kijenga msikiti basi yeye atajwe akizungumza asikilizwe hata kama kakosea siambio kwa sababu gani najua huyu ndio kajenga msikiti huyu ndio kajenga madarasa huyu ndio kafanya kadha la fanya kwa ajili ya allah pita zako kana kwamba haupo telezekana usijulikane fanya matendo lilla kutaka waje hullah matendo yao yatadumu yatakuwa ni khairi kwako kama walivyokuwa hawa waliokuwa kabla yetu wao hiyo walisimama na wakabeba jambo zito bali katekeleza amaana na kweli na sidi na subira na ikhilasi Fi jihad fi sabili llah wa kital man kharaj an dinillah na kupambana na yule ambaye ametoka katika dini ya Allah Subhanahu wa ta'ala na akawazuia watu na njia yake Allah Subhanahu wa ta'ala bali vile vile wakapambana kila ambaye walam yu'dil jizya allati faradha Allah wakapambana na kila ambaye anawazuia watu na njia ya Allah na vile vile yule ambaye haja tekeleza haja jizia ambaye amefaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala jizia ni mtu ambaye anakaa katika nchi au dola ya Kiislamu inesimamia Kiislamu yeye akabakia kafiri kwa hiyo atakaa katika tawala wa Kiislamu akikaa katika tawala huo yeye halazimishi kuwa muislamu mpaka ridie mwenyewe halazimishi kuwa ni muislamu bali badala yake atatoa jiziya sasa kama mtu akaamua kukaa kisha akawa analikataa jambo hili huyo masahaba na hama kama walimeweza kusema jambo hili kutekeleza hicho ambacho amekitekeleza amekiamrisha amekifaradisha Allah subhanahu wa ta'ala Iza kana min ahlihi kiwa ni katika watu ambao wanastahili anatakiwa kutoa jizia Fahum wao hamalatud da'awati wa immatul huda baada rasulillah sallallahu alayhi wasallam wao ndio ambao umebeba da'wa na aima ambao ni wa baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam استماميه هيا بعد يا متي صلى الله عليه وسلم وهكذا اتباع الصحابه من التابعين واتباع التابعين وامه الهدى ساروا على هذا الطريق هيفو هيفو وفواسي ومساهبه ketika matabi' na vile vile na aima ha wote walipita katika hiyo njia kama takaddam kama ilipotangulia maelezo ya kueleza kile ambacho walikuwa nacho wao hiyo walipita katika njia hiyo hiyo ya masahaba Allahu ta'ala anhum na wakafata matabi'a na vile vile wale ambao waliwafata matabi'a wa hiyo wakasimaa katika njia hiyo wasabaru fidhalik kubwa katika yote wakasubiri katika hilo tunarudi katika maneno ya Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala aliposema kwamba atakusanyika kwake mtu elimu da'wa al-amal na subira huyu atakuwa minar baniin kwa kule kukusanyika haya kwake wa hiyo Uislamu kawa umeenea kwa masahaba na wale ambao wamewafuatia masahaba. Intisharu l ala aidi s-sahaba wa man tabahu min ad-du'at. Kitengele tunachofuata intisharu l-Islam, kupitia kwa masahaba na wale ambao wako baada yao katika walinganizi Uislamu ulenea kuenea kwa Uislamu kwa masahaba na wafuasi au kwa maana waliyofuata masahaba na walinganizi ambao wanalingania dini ya Allah Subhana wa ta'ala Wantasharad Allah wa 'allat kalimatu 'ala aidi as-sahaba وَمَن تَبِعَهُ مِن اَهْلِ مِن اَهْلِ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَبِ مِنْ هَذِهِ الْجَزِيرَةِ جُنُوبِهَا وَشِمَالِهَا وَمِنْ خَيْرِ الْجَزِيرَةِ مَنْ سَاءَ مِنْ سَائِرِ أَرْجَاءِ الدُّنْيَا مِمَّنْ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ سَعَادَةً وَدَخَلَ فِي الدِّينِ الله وَشَارَكَ فِي الدَّعْوَةِ وَالْجِهَادِ وَالصَّبْرِ عَلَى ذَلِكَ وَسَارَتْ لَهُمْ سَيَادَةٌ وَالْقِيَادَةُ وَالْأَئِمَّةُ فِي الدِّينِ بِسَبَبِ صَبْرِهِمْ وَإِيمَانِهِمْ وَجِهَادِهِمْ في سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصِّدْقِ فِيهِمْ وَصَدَقَ فِيهِمْ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ فِيمَا ذَكَرَ في بَنِي إِسْرَائِيلَ wa yamasahaba radhiyallahu ta'ala anhum pamoja na wafuasi waliwafuta masahaba wakawa msimamia katika jambo hili ikaenea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na likawa nilaju neno la Allah kalimatul wale ambao waliwafuata maswahaba rahimahumullahu ta'ala katika ahalul ilm watu yelimu na imani kwa sababu hivi ni vitu ambavyo niwepo elimu na iwe pamoja na imani kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala kalizungumza hivi ya arifa illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utulil ilma darajat Wa hiyo kasimama katika masahaba na mataabi' wale ambao waliwafata masahaba kwa wema katika wenye elimu na imani Mamoja wakawa hao ni katika waarabu wale ajam na wasiokuwa waarabu kwa hiyo al-ajam katika nchi miji ambayo si ya warabu au nchi ambazo si za arabu na ajamiyu wasema wahum La arab wahum ghairul arab ni wale ambao si waarabu wao hiyo kila watu wanaingia ambao si waarabu kanibotaja toka mwanzo kama dini hii haikuja kwa arabu peke yao wao wote ambao wamesimama katika dini hii Allah kaiyeneza uislamu kila kona ya dunia Asema ni wale vile vile hasema min hadhihi aljazira katika jazira ya warabuni upande wa kusini kwake na kaskazini kwake na tunaweza tukasema mashariki yake na magharibi yake ukaenea uislamu katika wale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala au kupitia kwa kila yule ambayo mimma kataba Allahu lahu saada katika kila aliyemwandikia Allah Subhanahu wa Ta'ala saada kufaulu kila ambaye Allah amemjalia kufaulu katika jambo hili basi dini kaenea kupitia yeye kila ambaye Allah akamfanya kuwa ni sababu sababu kuna watu amesoma hawajafanya da'wa kabaki fulani alisoma hata mwanafunzi hata mmoja na yupo na ni msomi wewe kumbe kuna watu Allah kaandikia wakaongoka wengine kupitia kwao bila kujalisha kwamba ni Mwarabu se si Mwarabu iko ni sababu ya kuongoka watu kupitia yeye kila ambayo Allah ameandikia kwake saada akaingia katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na akashiriki katika da'wa na jihad akashiriki yule ambaye Allah mchagua na kumwandikia akasimama sawasawa katika dini ya Allah na kashiriki katika da'wa na katika jihadi. wa ala dhalik na kasubiri juu ya hilo basi wakawa katika wao kuna viongozi na wasimamizi waelekezaji na wasimamizi ambao wakasimamia daawa na amana katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Sayyadat wal moja wal amana na kasimamia amana fi dini katika dini hawakufanya khiana wakafikisha kile ambacho alikuwa nacho Tume sallallahu alayhi wa sallam wakatekeleza kile ambacho amekiaacha Mtume alaihi wa wasallam wakasimamia jambo hilo la amana katika dini ya Allah kwa sababu ya subira yao na imani yao na jihadi kwa mana kupambana kwao katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala haya kwao kwa kauli yake katika yale aliowaambia Bani Israili Allah Subhanahu wa Ta'ala alipowazungumza Bani Israili kasema ja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru wakanu kanu bi ayatina yuqinoon. hawezi hauwezi ukapatikana uimamu. hawezi ukapatikana waimam au hawezi kupatikana huo wa watu kusimamia da'wa isipokuwa kwa jambo muhimu kama alivyotaja Allah lamma sabaru subira huo jambo la subira si jambo dogo Allah subhanahu wa ta'ala akawataja bani Israili kwamba tukawajalia katika wao kuwa ni maimamu Tukawajalia maimamu wanaongoza maimamu hao kwa amri yetu lakini wakati gani wakane aima na sabaru pale waliposubiri na sio hivyo tu wakawa katika aya zetu wana yaqini dio aya zetu ndiye Allah subhanahu wa ta'ala Akajalia kwao ukapatikana uimamu kwa kule kusubiri kwao huyo jambo la kusubiri ni jambo adhimu si jambo dogo kwa hiyo ukweli wa masahaba na hayo waliokuwa nayo katika subira Ndiyo leo tunawataja na vile vile subira yao na subira ya wale waliowafuta masahaba Allahu ta'ala anhum tawataja kwa sababu ya subira yao wakawa ni wakweli katika hili asema sadaqa hadha fi ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa fi man sara ala sabilihim Saru ائمته وهداه ودعاه للحق وعلام ما يقتدى به بسبب صبرهم وايمانهم فان بالصبر واليقين تنال الامامه في الدين فاصحاب رسول الله فاصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام واتباعه بإحسان إلى يومنا هذا هم الأئمة وهم الهداة وهم القادة في سبيل الحق وبذلك يتضع لكل طالب علم أن الدعوة إلى الله من أهم المحيمات وأن الأمانة في كل زمان ومكان hi ashaddi hajat ilaiha bal hiya ashadd daruratu ila dhalik wahiyo haya ndiyo ambayo umetaja rahimahullah ta'ala katika tangulizi wake huu ukweli wa hili kwa masahaba radhiyallahu ta'ala anhum na yale ambao wamepita katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wakawa ni aima waongofu na walinganizi wa haki na vile vile ikawa kwao ni alama yenye kufuatwa wakiiga kwao watu wakiigwa kwa alama hizo kwa maana kwa yale kwa nayo wakaigwa kwa sababu ya subira yao na imani yao hakika subira na yaqini subira na yaqini inapatikana unapatikana uimamu katika dini subira na yakini inapatikana uongozi kwa maana mtu kuwa kiongozi msimamizi katika dini kwa sababu ya subira na yaqini ya yale ambao anayasimamia katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala Masahaba wa radhi kwa mtume sallallahu wa sallam na wafuasi wao waliowafuta hama sahaba kwa wema tukisema kwa wema kwa maana hawajafanya khiana kuacha njia waliokuwa nao masahaba allahu ta'ala anhum wakawafuata hivyo mpaka siku zetu hizi ambako tuko leo hao wote hao wao ndiyo aimma ambao ni waongofu na wao ndio viongozi wa kuigwa katika njia ya haki kwa hilo sasa nasema inakuwa wazi kwa kila anayetafuta elimu kwa kila anayejifunza elimu ajue kwamba da'wa au kulingania katika njia ya Allah Subhanahu wa ta'ala min ahamil muhimati katika mambo muhimu yani katika mambo ambayo ni muhimu na hili ni muhimu kwa hiyo kila anayejifunza dini ajue kwamba hili kwake ni muhimu katika mambo ya muhimu jambo na da'wa ni jambo ambalo ni muhimu kwako Mamoja ukawa na maisha mazuri Mamoja ukawa walala njaa Mamoja ukawa na msikiti, Mamoja ukawa una markazi au hauna. Maadamu kwamba kuna kitu ambacho unacho katika elimu, wewe jambo la dawa kwako ni katika mambo muhimu. Hauna sababu za kuwacha dawa. Maadamu kwamba unacho ulicho kibiba, na wajua kwamba hichi inachokifikisha ni sahihi na hichi inachokifikisha ni cha kweli au hichi inachokikataza hichi na uhakika kwamba hakifai jua kwamba una dhima mbele ya Allah utaulizwa usipotekeleza hilo kwa sababu da'wa kama alivyo kwamba katika mambo muhimu ni jambo la daawa kuita watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala na hakika na vilevile vile, umma katika kila zama na kila sehemu unahaja kutajia jambo hili la da'wa yani umma kila zama kila sehemu wahitajia jambo hili la da'wa kila sehemu Wahitajia da'wa niwezekano kama hapo anajua kwamba kila watu wako hivi ukiona watu nasali sala za jamaa niwezekano wajua kwamba kila sehemu watu nasali jamaa kumbe kuna watu wasali Jumatika Ijumaa mpaka Ijumaa kuna watu wasali Ramadhani mpaka Ramadhani yajengwa misikiti ya makutu na miti yajengwa Ramadhani kije yavunjwa Muislamu warudi katika yan loloku nayo kwa hiyo jambo la da'wa linahitajika bali ni katika mambo ya dharura sana kwa maana mambo ya lazima katika jambo hilo la da'wa kuita watu katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Hili jambo hili ufahamu kama ni katika mambo kama alivyotaja Mtume sallallahu Alaihi wasallam kwamba hautosogea unyao wa, hauto wa mja siku ya kiyama mpaka ulizwe kunako mambo manne Katika hayo ataulizwa mtu kunako elimu yake Mwewe huna sababu kama ameshachukua sehemu katika dini ya Allah niwezekana jamii uliyokuwa nayo ya mshirikisha Allah yafanya masia basi fahamu kwamba wewe ndio mwonyaji na wewe ndio mlinganiaji na wewe ndio mwenye kuita watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala Naam kwa hiyo katika haya ambayo tumeeleza katika utagulizi huu wa Sheikhrahimahu Allahu Taala ndiyo ufunguzi waliyataja ndani na haya sema vile vile kwamba yatalahas likalam fi da'at ila Allah Azzawajalla fi umur na jambo la da'wa na maneno katika da'wa au kulingania katika njia ya Allah Subhanahu Taala kwa mambo kwa maana yale ambayo yametajwa kwa ufupi katika haya ambayo tumeyataja ndani ya utangulizi huu na makusudio ya haya ambayo tunayozungumza jambo la kwanza kabisa anasema ni hukumu ya da'wa na fadla zake hichi tutakuja kuzungumza Ndiyo jambo la kwanza katika risala hii ad-da'wa ila Allah wa khalaq duat jambo la kwanza kabisa ni hukumu ya da'wa na fadhla zake na fadhla zake hili ni la kwanza na jambo la pili kaifia au namna ya kuifikisha na kutekeleza hiyo da'wa utafikisha vipi da'wa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala jambo la pili kaifia au namna ya kuitekeleza na kuifikisha da'wa na njia ambazo ni nzuri Usulubi yani ile njia ya kuweza kufikisha da'wa kwa sababu ya jua haya fahamu haya umejua hukumu ya da'wa na umejua fadhila zake usipojua namna ya kufikisha da'wa unaweza kaharibu sio kuna watu wanafanya da'wa wanaharibu kila siku wajengi bali wao ni kubomoo. Ah wanakosea wapi? Namna kuwafikishia kwamba huyu Ni mfikishi vipi? Kuna mtu ndiye anaanza mathalani huyu ndio kasilimu leo. Na huyu yuko ndani ya Uislamu ya kumi. Huyu anajua huyu ajui. Wao lazima uje watu wako. Unapoanza dawa Lazima ujue kwamba hao nitapeleka vipi. Hao wa sambulii hii niende nao vipi? Watu wa namna hii nitaanzia wapi? Wao lazima haya tutambizane hapa insha Allah katika risala hii. Hali za dai na watu ambao wako vipi? Watu hawa kwa hali walikuwa nayo kwa sasa hivi je, hichi nikiwapa wanastahiki au kama kina haja ya kupewa wakati huu je, ni niwape vipi? ko lazima dai mlinganiaji anawaita watu katika njia ya Allah aangalie mazingira ya watu hawa yako vipi hawa ndio wanaanza nao imma ndio wameslimi au hawa ndio wameingia usalafi leo walikuwa masufi kunako yamezoea nitaanza nao vipi hu ndio namna na usuluhu wa kuweza kufikisha dawa ninginevyo usipojua namna ya kufikisha daawa yako kwa, kwa nao imma ufeli imma ukawafelisha hawa ambao nao. sababu watakuwa hawajakuelewa na hawatajua unachogizungumza ni kitu gani kumbe wamepeleka kitu kwa watu ambao hawastahili wanakuona haufai mpaka waje kwamba ilikuwa sawa sawa imesha pita miaka na kukimbia mara nyingine na haupo kuna watu walikuwa wanajua kwamba kila unaponda munkari basi wakasoma hadithi kwamba kiona munkari eh mangra'a minkum munkaran falyu'ayiruh biyadi. Watu likimia na vitabu vya 30 makaburini. Wanasoma talaqin kile kitabu kile kabiziwa, mtu anaondoka nacho mbio huyo eh misbahani ilifanyika haya. Eh? Leo watu kujua sunna kwamba ni bid'a ni bid'a basi Watu walikimbia na vitabu. Msomaji anaochwa na msomaji mtu akikimbiana nacho huyo anadai. Nini? Mangra'am minkum munkara. faly'ayru biyadihi. Jo munkari huyo. Ndio kwa sampuli hii. Kwa kuna watu walipigwa vile vile wanawake. Vaa wa suruali utandikwa na watu. Sabgani so, mangra'am minkum munkar faly'ayru biyadihi. Sasa wujue namna ya kulingania watu je hawa ndio nastahiki mimi kutoa kwa mkono au nastahiki nani jambo la tatu kubainisha jambo ambalo unalilingania kwayo. wabenishie watu kile ambacho wakilingania. kubainisha jambo ambalo walilingania hili nalo ni katika yale ambayo tayakuta katika misala hii Jambo la nne katika haya kubainisha tabia na sifa ambazo yatakikana kwa mlinganizi Ajipambe kwayo na aende nazo Bado kuna sifa vile vile za dai ambazo atakiwa dai awe na sifa zipi Hii ni jambo la nne na la mwisho katika risala hii ametoisoma tukapoanza baada ya jambo hili la kwanza wao hiyo vile vile mlinganianiaje una tabia ambazo atakiwa jipambe nazo kwa sababu jambo la tabia lina athari katika damu imma athari inaweze ikawa ni athari nzuri Ima inaweza ikawa na athari mbaya tegana sifa ambazo anazo huyo mlinganiaji kwa tabia alizo kuwa nazo na sifa ambazo anazo Inezekani sababu ya kuforomoka kwake dawa kuforosha dawa sehemu alikokuwa au kwa tabia ambazo anazo ni sababu ya yeye dawa yake kukubalika wewe mambo haya lazima tuyajue inshaallah huko beleni katika jambo Hila, ngapi? Dane. hili ngapi nne ili kila moja aone je mimi na kuwa dai au stahiki kwa tabia aliyokuwa nayo kwa tabia hii e, nafaa kwa dai kwa tabia hii msi hi si kwa dai kwa tabia hii msiwezi kwa mlinganizi paka niondoe hichi na hichi na hichi ndio ndakua dai na tabia ambazo atakiwa awe nazo sifa na da, awe vipi tutakuja kuangalia inshaallah huko mbeleni kijambo la ngapi hilo 4 kwamba tuangalie sifa hizi je kila mtu ajikague Ni nasoma natarajia kuwa dai kwa tabia hii natabia taishaji tishaje na tabia kadha kadha na sifa hii, hii na hii je sifa hizi kwa dai yatakikana awe hivyo na sema baada kujua tabia hizo na sifa ambazo ataenda nazo katika dawa jambo la kulingania. Unasema kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala kwake tukamsada na vile vile kuwakilisha jambo kwake Allah na yeye ndiyo mwenye kusaidia na mwenye kuwafikisha kwa haja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa leo inshallah tutakomea hapa tutakuja kuendelea kwenye kikao kinachofuata baada ya hichi cha leo. Insha Allah Allah atafikisha. Kuna maswali hapa yaliulizwa. Ya kutana naye tena hapa, kumbiliacha hapa. Mema la Je, tutawafikishiaje makafiri ilhali hali wao wa hawa ingini, na je jambo la kufanya da'wa ni la mashehe tu na je inafaa wafanyia da'wa masokoni na ile hali ya watu wako katika biashara zao hadi masoko yange majabu yake yako mbele ama mikutana naye hapa jiani tena kwa hiyo jambo hili si baya tukizungumza kwamba je tutafikishaje makafiri ya hali wao hawa wengine msikitini tutafikishia tume sallallahu alaihi wasallam aliweza kuwafikishia alianza dawa akiwa peke yake watu wa Uislamu wale lazima wafuate njia hii si lazima watu na kuja msikitini tayari hawa Mesha, amini watasomea vitafanyaje yule ambayo yuko hili yafaa kumfata kumtajia mazuri ya Uislamu So, ni amri Allah e eh, walingania watu kwa yale ambayo ni mazuri eh, kama alipotaja allah ja'ulil sabila rabbika bil hikma wal maw'izah hasanah wjadil bil lati hiya ahsan wao nawafuate ili waingie msii lazima wafuate lakini sisi atufanye kama wafanya watu wa eh, wale ambao mnawafahamu watu wa maarufu watu wa mehadhara mpaka mara nyingine wanakana katika baadhi ya mambo unalingania kitabu cha Allah unaelekeza watu hata kama nyumbani kwako majirani zako na watajia mazuri ya Uislamu angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam sisi Siku alivyoenda kumlingania yule kijana amba